Іра Бойко повірити не могла. «Тому ми тут», – промовив Саша. «Мій друг Артем, з усього видно, знає щось таке, про що ми з вами навіть не здогадуємося. Коли мій друг Артем хоче отримати підтвердження своїм знанням, він не зупиниться. Тому йому потрібні свідки, незалежні, зовсім незнайомі нам люди». Ви, Іра, з Максимом, такими людьми є. Ми ж із вами вперше бачимося. Ми жодним чином не залежатимемо одне від одного, ба більше, здається, ви ставитеся до мого друга Артема і його фантазії скептично, якщо не сказати вороже. Вороже, навряд чи, сказав Максим. А ось скептично це правда. «Якби я сам не чудив по п'яній лавочці, зараз би розвернувся і пішов тому, – урочисто промовив Артем. Зараз Саша сходить до машини, принесе саперну лопатку, а хтось із вас, молоді люди, просто копне під будь-яким деревом, бо, як відомо, я забув, де саме здобрив землю. Саша особа зацікавлена». Нам вже достатньо трьох спроб згода. Максим з Ірою Цікаво, а на який результат ви сподіваєтеся, запитав Бойко. Незалежно від результату, ви заробите на свій стіл пляшку хорошого грузинського вина, лише колупнувши кілька разів лопаткою, перервав Саша, іначе, наперед знаючи результат, розвернувся і зник у сутінках. Чекаючи його, всі троє учасників дивного експерименту мовчали. За цей час Іра з Максимом устигли жувати свої скипки апельсина. Артем же взагалі відвернувся від них, закурив і, здається, заглибився в себе, поринув у власний внутрішній світ. Той світ, у якому розлитий коньяк пускав коріння і запросто давав урожай. Чекати Сашу, якого... Ірина вже встигла подумки прозвати мушкетером, довелося справді недовго. Він повернувся з невеликою саперною лопаткою, яку врочисто простягнув Максимові зі словами «Пліз, сер, перехідна червона лопатка, вперед і покінчимо з цим». Знизавши плечима, Бойко покрутив лопатку в руці, простягнув її Ірині, може ти? «Це глупство», – промовила вона. Невже ти не розумієш, що тут відбувається ідіотизм, а ми, беручи в цьому участь, самі стаємо ідіотами? До вашого відома, Іро, зауважив Артем, одне зі значень слова ідіот, котре має, між іншим, латинське коріння, своєрідний, тобто інший, не такий, як усі. Не будьте такими, як усі, Ірину. Не ставайте схожою на загальну сіру масу. Вперед! Дивно, але цей аргумент чомусь переконав Іру Бойко. Озброївшись лопаткою, вона зробила кілька кроків, підійшла до найближчого дерева, повернулася до чоловіків. Тут? Де хочеш, відповів Максим. Можеш тут, можеш поруч, а можеш взагалі он там, він показав рукою бік сосни, чий стовбур здавався товщим за інший. Трошки побагавшись, Ірина підійшла саме, до цього стовбура нахилилась, встромила лопату в землю, копнула раз, другий, третій. На четвертий вістрі лопати наштовхнулося на щось тверде. Крунт у лісі зазвичай піщаний, а тут копався легко. Тому Ірина, не докладаючи особливих зусиль, обкопала свою знахідку. Потім нахилилася, рука намацала целофан. Потягнула, целофан пішов угору досить легко, і ось уже Ірина тримала в руці пакет. Усередині вгадувалися контури скляної пляшки. Чоловіки навіть у сутінках, помітивши, як вона щось знайшла, незмовляючись кинулися до Ірини. Артем буквально висмикнув з її руки поліетиленовий пакет із написом «БОС». Обтрусивши землю, він засунув у пакет руку і з переможним вигуком витягнув пляшку. «Нічого собі!» – вигукнула Ірина. «А якби я не з того боку копала? Чи не під тим деревом?» «Але ж копала! Ти з того боку і там, де треба!» – парировав Бойко. «Що там у нас? Золото інків. Артем тим часом придивився до знахідки і розчаровано пурхнув. Слухайте, це якесь дешеве бренді, я ж виливав французький коньяк. Або той коньяк усе ж таки виявився підробленим, зробленим із дешевого бренді, або хтось інший вилив тут дешеве бренді, або цю пляшку тут просто закопали, зробив висновок Саша. Причому ти сам і закопав, а потім затіяв усю цю каламуть. «Мені теж так здається», – промовив Максим. «А!» – реготнув Артем. «Для чого я, по-вашому, це зробив?» «Біж іншим, не я місце вказав, дівчина сама його обрала. Навіть, друзі, це ваш спільний вибір. Чоловік порадив, жінка зробила». «Хоча мені здається, тут під кожним деревом можна знайти пляшку, тільки кожен шукатиме свою». «Під кожним, кажете?» Ірина побачила, як відразу завівся її чоловік. Вона сама не знала, як до такої пригоди ставитися. З одного боку так не буває, з іншого їхні нові знайомі. Справді нічого не робили для того, аби підказати, де копати треба, а де ні. Бойко взяв у неї лопатку, Підійшов до сусіднього дерева, хотів копати там, але потім сунувся ліворуч і заходився поратися біля сусіднього стовбура. Цього разу йому не пощастило. Він копав, поки не вирив невеличку ямку. Нічого не знайшовши, перемістився до протилежного боку стовбура, і тут на нього чекала удача. Знайшов пляшку, правда, без пакета, горілка. Нехай доргали все ж таки, не французький коньяк. Причому в запалі Бойко так тицнув у неї вістрям лопати, що відбив горлечко. Спиртний напій витікав у ямку. «Бачиш, аварію зробив», – почав бідкатися Саша. «Нічого», – спокійно промовив Артем. «Нова виросте». «Бачите, моя теорія дає такі сходи, як і ось цей алкоголь». «Ну, будемо мій коньяк шукати, чи ви вже переконалися, що я маю рацію?» Максим кинув розбиту пляшку назад у ямку, загріб її ногою. «Якщо це фокус, то поясніть, у чому він почала вимагати Ірина?» «Я теж не розумію, де тут жарти», – признався Бойко. «Але точно знаю, що хтось із присутніх винен нам пляшку грузинського вина. Чи ви пропонуєте зараз пошукати під деревами?» Може вона десь раптом проросла?»